Az üzenet lényege. Arra tettem ígéretet a bevezetőben, hogy egy szóba tömörítem a választ erre a kérdésre, mit üzen a tested. Íme hát ez a szó, szeresd. Bővebben, ismert fel, hogy milyen szorosan összetartozol vele, mennyire kötődsz hozzá. Gondoskodj róla, mint egy kisgyermekről. Érez rá, mire is van szüksége. Bármit produkális, lehetőség szerint maradj összhangban és békében vele.